našeho Pána Ježíše Krista podle Marka. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblekli ho zase do jeho šatu. Pak ho vyvedli ven, aby ho ukřidovali. Cestu přinutili nějaké hoště monaský rény a Aleksandrova Harufova, který z zvenková, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Globota, což překladu znamená lepka. Dávali mu víno o mě. milbou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty, losovali o něj, co si kdo vezme. Bylo devět hodin, když ho ukřižovali. Jeho proviněný oznamoval nápis Král Židů. S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po pravici a druhého po levici. Korendouci ho uráželi, potřásali hlavou a říkali ty, který chceš zbožit hrám a ve třech jej postavit, zachrán sám sebe a sestoup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velikněži, spolu se zákonníky, říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže, ať nyní sestoupil z kříže ten Mesiáš, král Izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tu byli hojti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin. O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: Eroj, Eloj, lámám zapachtání! Co, což všeo, znamená – Bože můj, Boži můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z nich, dostali okolo – Hle, volá Eliáše, Kdo si pak odběhl, namočil hůl v octě, na bodlní na a dává mu pít se slovy – počkejte, uvidíme příběhýho Eliář, ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od spora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že tato skonal, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. Ramělího našeho pána Jižíše. Milí bratři, milé sestry, letošní Paši jsme slyšeli podle Marka. Podle toho, co víme, byl právě Marek první, který zapsal Ježíšovi Paši a ještě přidal, Zbírku příběhu Ježíšových slov a čin, které se tradovali, které se předávali už v té druhé generaci mezi křesťany. Zkrátka Marek vymyslel to, čemu říkáme evangelijní kniha, evangelijní knihu Evangelio a nápis nadpis této knihy zní počátek Evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Další sbírky Ježíšových slov a činu podle Matouše, podle Lukáše, podle Jana zali. Tento, tuto knihu jako vzor. A my jsme zvykli ty čtyři knihy jmenovat zkrátka jenom Evangelium. Ale důležité je si pamatovat, co to slovo Evangelium původně znamená, totiž radostná zpráva, radostná zvěst. Počátek radostné zvěstí Ježíše Krista syna Božího. To je vlastně tyto, této knihy, která výstí v tom je, že Ježíš krutě je umůčen na kříži, zemřel, byl položen do hrobu a třetího dne byl jeho hrob nalezen prázdný. Počátek Evangelia je totiž všecko toto i Ježíšova pasie, pasie, smrt, i prázdný hrob. Dokonce těžiště této knihy je v tom pašiném příběhu. Je to pro nás hrodostná zvěst? Marek se snaží svým čtenářům právě tuto otázku a odpověď přibližovat třema okamžiky v Ježíšovém životě. Jsou to tři klíčové verše, které se nacházíme, rozptýlené po celém Evangeliu. První okamžik je hned v první kapitoli, když se ozývá z nebe hlas ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Ty jsi můj milovaný syn, vyhlásí Bůh sám. Není pro všechny ještě vidět, není pro všechny Ježíšště slyšet, že Ježíš je syn Boží, ale zde už to můžeme číst. A pak druhý okamžik, když Ježíš je se svými nejvěrnejšími účetníky na hoře Tábor, a oni se všímá jeho proměnění, Obl opět se ozývá hlas z oblaku, tentokrát ale míří na Ježíšové účedníky. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A třetí okamžik jsme před chvíli slyšeli. Na závěr, když uviděl setník, který stal pod Ježišovým křížem, viděl, jak Ježiš zemřel, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. Je to první vyznání křesťanské víry. Od člověka, od kterého se to vůbec nečekáme, pohanský důstojník, římský důstojník, velitel popravčí čety, říká, ten, kterého před chvíli zabil, byl opravdu Boží syn. Tento ukřižovaný, odsouzený, odpuštěný opuštěný a umučený Ježíš Nazarecky je Mesiář Kristus. Dnes jsme si přetli zprávy o posledných hodinách a Ježíšovo umírání. On už Vlastně nic nemůže dělat. Je přibit na kříž. Jenom jedinou věc by mohl dělat, ale to odmítá utlumení bolesti nějakým nápojem. Nápis na jeho kříži sděluje rozsudek král židů vedl něj dva povstálce v kterém se něco podobného vyčítalo. Ježíš je nehybný, přibýtý na kříž, lápaci si pod dechus, ale přece jenom v tu chvíli zvěstuje. Nemá žádný velký proslov, ale celý příběh probíhá podle skrytého scénáře, kteří učeníci potom později rozluštili z pomoci Bibli, z pomoci 22. žálmu. Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrha lidů. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, škleby se na mě, potřásají hlavou. Svěř to hospodinu, at mu dá vysváznout, at ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Jako střep vyschla síla, jazyk mi přisedí k patru, vrháš mě do prachu smrti, dělí se o mě roucho, losuji o můj oděv. A nakonec slova toho stejného žámu, který se Ježíš modlil, bože můj, bože můj, proč si mě opustil. Toto je Ježíšová zvěst na kříži. A v těchto posledních hodinách se s ním potkají ještě různé lidi. Jeden se s ním potkal podcela náhodou Šimon z Kireny. Pak bylo tam lidi kolem, kteří se mu posmívají. A pak právě ten pořímský voják. První. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kirény. Otce Alexandrova a Rufova který šel zvenkova, aby mu nesl kříž. Je to náhodný setkání bez slov. Ježíš se zroutil, kdo mu měl nosit kříž. Vojáka si nepřijde v úvahu, tak někoho vybrali a rozkazovali mu nosit trám, na kterém měl vyset Ježíš. Šimon, Šel možná z práce, dostal se do Davu zcela náhodou, nemluvil s Ježíšem ani slovo, ale cítil jeho kříž na zádech. Jsou tady zmíněni jeho synovi Alexandrov, Alexandrov a Rufus, Rufus. Alexander a Rufus. Zřejmě, ten Šimon je známý. Možná ten Šimon se stal sám křesťanem. S Ježíšem ho spojoval i vlastní utrpení. Když Ježíš vyzval své učeníky, aby ho následovali, řekl jim, že to bude něco stát, to následování každý ať. Nese svůj kříž a mučedníci staré církve a pro následovaní všech dob věděli, co to znamená. Mohou se stotožnovat se Šimonem, který nesl taky Jízíšov kříž. My nejsme pro následování ale cítíme bolest toho světa kolem nás? Cítíme dokonce Ježíšov kříž na zádech? Chápeme, že Ježíš trpí za nás? To druhé, kolem jdoucí ho urážili Podsásali hlavu a říkali, ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachrán sám sebe a sestup z kříži. Podobně se mu mezi sebou posmívali velikněři, spolu se zákoniky. Říkali jiné, zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní stoupí z kříže ten mesiář, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tu ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Kolem jdoucí velkněřice zákoniky i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním, provokovali. Ježíš vypadá jako stroskotanec, Pospívají se, provokují provokuj a ukazují nám, jak je už Ježíš bezmocný. Ne, tenhle nemůže být ten Mesiář, jinak by se stoupil z kříže. Je to poslední Ježíšovo pokus, pokušení a třikrát se opakuje ta výzva. Aby se stoupil z kříže. Všichni se to účastní kolem jdouci, ježovi nepřátele a také odsouzení. Kteří mu jsou vlastně blíž. A my, co říkáme my sestup z kříže? To asi ne. Ale říkáme možná, že Ježíš byl neviněn, zavražděný, ale nakonec to už nehraje roli. Je prostě jedna z blzpočtu oběti a vzniká otázka, k čemu taková smrt je? Klademe si i my takovou otázku? Odpověď v tuto situaci Není snadná. Ano, Ježíš jde s námi. Nejsme sami. Ani tváří v tvář smrti. Ne. Chce být právě tam, kde lidi trpí. To je jeho poslání. Ale odpověd, skutečnou odpověď, si tady nedočkáme, k čemu taková smrt je, proč to. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Zatemnění slunce, pouštní bouře, prostě tma. Tma to znamená, že nenastane mesiářská doba, že on to přece nebyl ten pravý. Nebe mlčí, tmá do třetí hodiny, až Ježíš volal mocný hlas a skonal, A pak to třetí. Pochopení a víra Právě u toho římského vojáka. Ježíš skonal a tu se chrámová opona roztrhla v půli odshora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: Ten člověk byl opravdu syn Boží. Ne, tento setník neviděl, jak se roztrhla opona v chrámě. To mohl vidět jedině velikněz, který jako jediný měl přístup do nejsvětější. Setník viděl toto. Ježíšův křík, když už skoro nemohl dýchat, přece vydal mocný hlas a zemřel. A přece, co se tady dozvíme, co se stalo objektivně v této chvíli, že ta chrámová opona byla pryč a uvolnila se cesta k Bohu? Chrám, náboženský provoz, všechno na co Izrael byl hrdý, že ho se vážilo, ztratilo význam. Uvolnila se cesta k Bohu pro každého. A set, setnik, ať je do Ježíšovy smrt zapleten, je velitelem nese vinu, velkou vinu vyznává, ten člověk byl opravdu syn Boží. Je to první křesťanské význání právě od pohana. Ta otázka tváři v tváři přece zní, proč to všecko, k čemu taková smrt je? A on svým význáním dává odpověď. Ten člověk, byl opravdu syn Boží. Budeme schopni my se k tomuto vyznání připojit